مرآن مخترمونی زن کو دمولانا عبدالباری صحیح د دو رائے تفسیر کران دا ایک نمبر کے ساتھ چپت اپا امان اللہ پر اگز امسجد کے فسٹائیس چیند اوکی شیرے دا دید امید ایسا سنت کے اینڈ شیرز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمند بازان از دی مین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو شی, خالص بادشي دي په اخر کې الله رب العزت د له یو مقام ورکی چې هغه خلک بیا د ډېر احترام کوي او ولنا بداسي چې تکلیفونه وي یو خوان او بل خوانه لکه دا لاندې نه چې کټوي ته اور بلیږي د پکه خټکیږي دا به یې باول کوي واخري ان جام بدای چې نه بدغه زغت پته لګي نه باغه اوري نه با کټوي عدل به الله یولی مقام بهترین مقام ورکړي دا هغه بهترین مثالونه دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیانې شروع کونی یو وحوشه او غاشوا چا له کوګره سره لیوانه دی دانه مانی واغنه مانی او چې هغه خپل کار پرې نه خود یو ټیم دا سراغې چې نبی له سلام بل لاړې توکلی هغه خلک چې غیبه دښمنۍ کولای بوطلاسنیول نبی له سلام با اودس داس کو دا د سبب کتن پرې خو دین او یا خدا سې دور چې دا د وینو پسې تګي ګرځیلل دا رنګې زمون په دې زمانہ کې نزدې د دی وبند تاریخ دی دا غی نمخ کې د امام ابن تیمیہ رحمه الله تاریخ ده دا غی نمخ کې د احمد ابن حنبل رحمه الله د امام بوہنی فرح رحمه الله کوم حق پرسته عالم دی چې دا غت تاریخ با روشن نی او خداري بنا او زمون دوستازان استاد چې د چا نه مونږ ته د قران مجید سنا سره نارغله دا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله کله دا غ مساله شروع کړه الزامات پی شروع شي اولیاء نه منی بس ننه منی تکو مچده شرکیات اور دی شروع کوئی اولیاء ته غټې لوتي وای او دا ننه منی هغه ننه منی حکاره پر نه خود الزامات تو لړل ختم شو هاغه باطل برس تو دلائل لړل ختم شول هاغه فطیل لړل ختم شي هغه داغه مساله الله د خلقو جوړونته کوځکړه بس چې دې بیا توره دی شروع کوئی دعاء نمنی اسرات نمنی خیرات نمنی اغه ټولی خبرې لړلې اغه حق مسل په تاسو دخل کو د فائدې شي نو دا ما اوتات الله خی چې د حق خدماتو کا لومبه کې به کمزورې اخره کې به الله تعالی بدر کوي امتحان خو به خا مخا راځي دی مثالونه دوه ذکر کړی یو د سیلاب او د زم د شروعارو د کاټوې د ځایونو ودا ولین وی وځه دا یو سړی علم د قران از کوم نو دغه د مهنت کول دوه طریقي یو غشتي د ریکا جګرځي یو زې بیان کړي بل دې بیان کړي بل دې بیان کړي ندی لپاره مثال ذکر کړه دا غسهلا بچرا روان یو یاو زې بل دې ته بل دې ته تله واغه دی ته وایي چې باران upperBound حاصلې دا دی چې له ګرځي خود سره برنادو قران وین نو دا دا بیان فائدہ ورکوي او بل مثال یې ذکر کړه د سرو زرو کلاکل یو سړی لمګيو یو ځای کې کینی د درس او تدریس شوبه شروع کې شروع کین الله رب العزت ددنې چيني خورېږي نو دواړه قابله کا درو دواړه احترام خوشار دا دي چې د دواړو دعوت د دې بنیاد علم د قرآن وي الله دې زمونږ استادو د وصفاتو ګرځاین الله ای کذالک اضرب الله والامثال دغشان الله بیانې مثالونه د فارادو د حد مثالی لِلَّذِينَ سَجَدُوا لِرَبِّهِمْ په بارداچا چې کابل ته وکړه د هکم د خپل رابه الحسنہ که سبب لده ولذین عاکسان لم یستجیب له چې کابل ته وکړه د دی الله د پاره لو انلام کشید د دی د پاره ما غصفل ارض چې اسما ککري جميعا تول و مصلحو د دی پشان شان ماوده د سرا لفتدوا بین د دی په فدیه ور کی باغی سرا اولایک عاکسان لهم د دی د پاره سو الحساب ناکره دی او او هم جانم او د ځای د جانم او به ااصل میها دبدبي سره داجهنم بد ځای د چ کړې شوي اوفهعلممو آیا غڅوک چې دغ یقینوي انما د للی چرا لږلی شو د تاته مرب کا, مر کا سادهرب د طرفنا حقکو نو د رختیا کامن آ د پشان ت هو آم چاغابيړوندو என்ன معیت تذکر او ال الباب یقینا نسیت قبل اذاك الخاوندان یو سړید قرآن په حقانیت پوهیږي بل پهنه ده پهونو دړه کله برابر دي د یو مثال لړوندیو د بل مثال لړیدونکو نه الله زینا دا حقسان دي څوک چې قرآن حق غنی او سیفت ادا دي یو فونا به احد الله کبروا علی کی په حدو د الله ولاین قظون المیثاق او نہ ما تیوا دي ولذینا او حقسان کسلون چدی په واستکی او یو زای کوي ماه مرله ب چې الله حکم کړی د پاغې هیو سره د پیوستکولو دا دا کولو په یخ شوو نرب به هم او یریږې د خپل ر نه خافوونه سوالله حسصاب او یریږې د بد هصاب نه والله ځ نه صبرو او د کسان چې صړوکوو ابتغا اووج هرب هم د پااره د له د ضا د رب ددی په کا مسللاته او قائمی کو موون په انفکو خرچوړو نما د غسه قناوم چې سروا الان یتن بڑا اخغارا ویدرعون بالحسنات والسئات او دئ دفقای لری کئ بالحسنتی ونے کئ سرا اسیاتا اس بدایو گونالرا انا دادا چې دې لګیا د الحسنہ مراد توحید او اسیانا اس مراد شرک دی لری کئ په بیان د توحید سرا اسیاتا اس بدای د شرک لرا او یاد حسنین هر حسن او د سیئنه هر سیئع ګنا مراد دی کدې لري کوي پنيګه یې سره بدا اله را اولایک د توقعسان لهم عقبد دار دې دې پاره د کور جام دا قرسني جنات عدن چاغه جنات نو د امیش ګرای دي يدخلون بيت النقي يا غطا ومن او ها سوق صلحہ چې دې دایمل ګرتیای کړی بي من اباهم د پلارانو د دینه یعنی چې دې سره په ایمان کې ملګرتیا کړی په مسله کې ملګرتیا کړی امام قرطبي رحم الله ده عبد الله ابن عباس نے نقل کئ ھذا الصلاح الايمان بالله والرسولين مراد د دې زید صلاحنا ایمان د پښه الله او پیغمبر د الله نو من صلاح او هغه څوک چې ایمان دار وي ایماني من ابایم نو پلارانو د ذینا ازواج ایمو د بیبانو د ذینا وزریاتهم او د اولاد د ذینا مطلب دابې یو صله دی چې هغه الله جنت کلوه مقام ورکړې وځلغه پلار دی ایمان سره تللی دي خدودانه په مرتبه کې ډېر کم ني بيبي دا د اولاد دی په مرتبه کې دودنه کم دي الله اداسه به نکوم جدي ولا کتر اقوس کوم دا کته ني بوله برکه ما ټول به جنت کې اوسای کوم والملائکۃ يدخلون الی من کل باب ملائکی بدنکی په دیبانې د هری دروازینا اوای بوتا سلام علیکم سلام دی پتاسو има صبرتم پس سبب د صبر ساسو سلام په تاسو د سلام خدا سلامه متیا ی ده تاسو دنیا ک صبر کړو نه صبر په تکلیف را ځ په تلیف صبر وکې د دیای کې به تکلیفی الله بهخرت کې چې د سلامتیا در کې فنیمه او بددار ډیر خی هغه انډام د کورروستنی تخفیفی اوخری زی کرکې الله والله ځینیان قزونههد الله کسان چې ماطیواده الله ان بعدې میسا کې یرروو د مضبوتوالی دغې نه ی او پریقې مع مرله به چلله حکمکې د پاغې صله د یوځای کولو او یسیدونونه فللار دی فاد کې پهم کږي اولهقد قسانله همم الله نه تو دی د پاار د لاته والله همڅ دار اوی د پاه د ناکاره کوره دار نا پدې کې څلور خبرې د څلورم بابا تر 33 نمبر آیات پورې اودې کې تقریبا یو پنځه خبرې ذکر کړي یو دلیل عقلي اول تزهد فی دنیا درېما زجر منکرین د رسالت ته څلورم بشارت او پنځم درغیب کتاب ته الله یو خدای رزقا لمبه دلیل عقلي الله فرا خیر رزق لمن یشاء تعالی رجوا دَي دی إلا مگر و دیرو تنګیرې دک په فریو دی خوشالی کړی دا د حاتت دنیا په دیژون لګ او مله حی دنیا نهدي داجن لګفلداخلتي په مقابلله د اخت کې الله متاون مګ لګه غ ننس ده مون د سره د تنوي نه متاون لګه غ ننسکه ده ویقولولله نهکه فروای کافر زجر مشرک ته په ان کار ولینیشر علی گله په دی پیغمبر سموجه دا من ربہی طرف هر عبد دنا نو کول تور توه یا ان الله یذلم من یشاء الله کومرا کئ چال ار جوغانی و یهدی الله هدایت کئ من غچا تا اناب چ سوک راگر دی الله تا چې تاکې انابت په الله عز و تهدایت کومه تاکې انابت نشته نو کته ټوله معجزي او بینین بیا امان نراړي رجوع ک الله ته هدایت باندې نصیب شي فاطمئن قلوبهم بذكر الله او تسلموا مي ددې زړونه په بيان الله زمونږ استاد شيخ علي الله په معنا کولا فاطمئن قلوبهم سړيږي زړونه د دې بذكر الله په بيان د الله د دې زړونو مطمئن شي چې د الله بيان راشي دا سي وقت مؤمن مسلمان دی هلا ووري بذكر الله په د الله پا بیان دا اللہ تطمئن القلوب صلیق زړونه زلللہ چی اطمینان راضی په بیان دے کتاب راضی ہیں او په کتاب دا اللہ رب بل عزت باندے بل سشش دے لنا نو اللذین آبنو اغاقسان تیمان رالا را واملو صالحات یا ملو کنے کا دی دی توبا لهم نو خوشحالی دا دید پارا په خسن ماء بخزای دا واپسای دے ہیں توبا خوشحالی دا یا توبا یوانا دا پا جنت کین وی اس بعد در رسالت د جناب رسول الله صلی الله سللم وسلم کا دا کا دا ق کا دغه رنګې رسنا کاتللیګلیمونګه چې عمت بېی عمت کې قد حالت من قبلی چی امتنا دی دی چی او مامون چې تیل شوي دي مخکې د دی اومتونه ل تتللولیمللهی د د پااره چېته اولولی پهیاوه کتاب او حنالیکه چېمونږی ووهیکې دتاته په هم یک فرونه بررححمن د انکار کې د رححمن زیات نه مقللتهوا هو رببي داغا اللہ دے رب لا الہ الا ہو نشت لائک دبندہ گئے مگر دکتے واللہ دیں علیہ توکل تو پدی اللہ با نمازان سبار لے دیں و علیہ مطاب عوضی اللہ تدوا پسی زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ اتمونگ لے گے لے سلا لتطلو علیہم اللذی اوحینہ علیہ کا دیلے چا او پاگی کلیو مسلدہ دا چا قل هو ربی لا الہ الا ہو نو حاصلې دا راوزین ګورا دا سورۃ ابراهيم تخلاصې دا هغه اخر عقب میو خبره کوي چې دا قران دنیا ته درته لو غرسو نو دې کې معلومه شې چې پیغمبر راغله د قران بیان لا قرآن څه لا بیانېږي هو رب بلا اله الا هو دا مسله واضح شي چې به عالم کې سواده الله نه بل د عبادت لا یو نشته ولو ان قرانن اللہ وی دا کافر به محض پزد ولاردې کدی پزد ادري او معجزه او نوکه هر رنگه معجزه وتوخوله شنه دی ایمان نه راړي ولو ان قرانن غنينو قران مجيد کیسه گمه دي ولو ان قرانن كه یو کتاب به بهل جبالو چروانه له شي باغيبانې قرونا او کوتيا به ارضو بیا پرې کوله باغې سر از مکا مراد دکت نه مسافت دزم کې د جو ډیر نظر پې چې د نه سفر کېد او کللیما به هلماوته یا خبرې کې د شو د هغې په سبب باندې د مړو سره نوکانه حاضل کتابو که دنیا کې د لستیو کتاب چې باغې دا کارونه کې دی هغه به دا کتابو چې ددې په ذریع به دا کارونه شو او دا د لستو په کاروانې نهکیږي د لستوب کتاب کیږي نه دا خو د الله کار د دله پ لاس کي مطلب دا ولاوان نه قرآن کې چې ریډه قرآن دمره تاثیره علا ظاهرا باهرا سویرت بهل جبالو چروانو له جباله سره چروان کړي شی باغې باندې قرونه او قطيات بهل ارضو یا پرې کړي شی پدی باندې مزمکا یان لن مسافت داغي یعنی یو څلیده قرآن وې دې پدی باندې پدی ځای نه امریکي او کلمه بهل موتا یا خبرې کړي شی پدی باندې سره نبیابون دی ایمان نرانی لما امنو یا لا یؤمنون ادی ببیام ایمان نرانی ولی بل لله الامر جميعا اختیار الله لره ټوله بل لله الامر بلکی الله لره اختیار جميعا ټوله د ایمان او د کفر اختیار هغه د الله لاس کې دی دی ببیام ایمان نرانی افلم یسل الذین امنو آیا ندی پویا مؤمنان الله یشاء الله او کو قعدی الله لَهَدَنَّاسَ جَمِيعَنَ هِدَايَةٌ لِخَلْقِهِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِشْبَائِي كَافِرًا تُصِيبُهُمْ جَرَسَبَدَائَتَ مِمَّا سَنَوُبَسَبَبَ دَامَلُونُ دَذَيْ كَارِيَةُ دُنْيَا عَذَابٌ أَوْ تَحُلُّ يَوْمَ بَرَانَازِلِيغِي قَرِيبًا نِزْدِي مِنْ دَارِهِمْ دَذَيْ كُورُنُتا حَتَّى يَأْتِيَ عَذَابُ اللَّهِ تَرَدِي جِرَاشِي وَعَدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادَ اللَّهُ خِلَافَ نَكِيدِكْ بَلِوَادِي ولقد استهزأ برسول من قبلك تسلّي جناب رسول الله ت صل الله عليه وسلم يقينا تو کې شي وي دړو پیغمبرانو سره ستانه مخکي فامليت للذين كفرون ما مهلهت ورغلوا کافر ولا ثم خصهم بهموني والدين فكيف كان الكاب اف افمن هو آیا قائم على كل نفس ايها غازت جاء قائم الردي فحر يوم نفس بما كسبت بسب ما کسبت به هر عمل چه دیکای یعنی داسی اوزاد ته د هر یو نفس د عمل نه خبردار دی یا فمن آیا غذ هو قائم جغت تدبیر کای الا کل دہاری و نفس د هر یو نفسه بما کسبت سر د دا عمل داغنا نو کمن هو لیسا کذلک ایا د پشان د چا د چ داسی نی یعنی الله د هر انسان باندې قادرهم به عالمهم به دغد عمل نه خبرهم دی نداسې بلڅوک نشې دی. هدا ایله پکارو چې د الله عبادت کولې او جالول الله شرکا به مکرر کول الله د پار شرکان زهره مکرر کړي دینو کول توه اسموهم نمونه واخلی یعنی ساسې فطونه خو ذکر کوي کنه چې کڑی دی دنیا کې ام تنبئونه یو یا خبر ورکو یالا لېما د هه رسولا یعالمو چې الله دنه دی مالم تل ارضی پسمکه کې الله تا ندي معلوم نفز مکه کې نه پاسمان کې الله ایزمه خو شریک نشته ته وای ما ته معلوم دي نو د دې مطلب دا دي چې الله ته بې نې معلوم نو ام بظاهر من القول یا عص سر سر وینا کوي په پنده شیخ القران رحم الله معنا کوي یا وېسه بکواس کوي یعنی ام بظاهر من القول یا عص بکواس کوي د فائدې خبری کوم چې الله شریک دي او دې دا کوي او دا هغه کوي بل ذین للذین کفرو مکرهم بل ک حسب کله شیری کافرانو تا مکرهم غناکارا مالند دای مشرکان اعمال دای وسدوا ان السبیل او بند کله شیری د کتاب د الله نا و میذ للہ چاله رچ الله گمراہ کی چاله رچ الله گمراہ کی او بیلا ری کی فماله منها د نونشت دغه تسوغ لار خودون کی لغم دای د دا پرعذابن فلحیات الدنیا عذاب د پرے ژوند دنیا کی والله عذااباخرت عاش او عذاب دداخلت د ډیر زیات سخته له هم من الله یم واقع او نشته لره الله نهڅوک بچ کوونکې صللوجننتلتې ودل متکوونه سیفتته مثال دغ جننت چېوادهړیشي د پرز ګارو سره تجرې من ته حاله هارو بهیږې بلانې د غنه نحروونه او کلها دااعمون میوی داغې به همیشه دا دلیل په دې چې جنات له فنان نشته تلګه اوکل الذين دا د انجام د پرېزګارو او اوکل کافرین النار او انجام د کافرو او والذین اعطيناهم الکتابه دلیل نقلی د تیرشو اهلی کتابونه والذین اعطیناهم الکتابه چې ورکلې د مونږ غېله کتاب او هغه حق پرست دي نو یې فرحون دي خوشاليږي من ما کتاب ان دلیله کا چرالی گلی شوی د تا تا و من الا احزاب او باز د دلو د اهلی کتاب انا من هاغیون کیرو بازو چې انکار کوي د بازه مسالید دینه چې هغه مسله د توحید ده قل دوا انما امرت ما ته حکم کړي شوی دی ان عبذ الله چې عبادتوکم د الله ولاو شرک به یو شریک جوړ نه کوم به الله سره الیه ادو دی الله ته ځهل کر بلم و الیه مآب او دی الله ته د ټیکانه سم بی الله تداوا پسیدما وکذالک انزلنا حکمنا عربیا الله ویسنګه میتا تا حکم دتوहीत کړه دی دا وکذالک داتف دې په مضمون دما قبل ونی کله کنګه میتا تا حکم کړه دی په توهید نو انزل الله دا رنگی مونږ دی کتاب لرا حکمن فیصله عربین په عربی ژبه کې الله ایزاما فیصله رسو کې بدلو نه شي wala in ittaba ta ahwa hum kata ta bidari ukla dadai de khayashatu ba da ma ja ka pas da ghina charagala ta min alil milam malakam minallahi mewliyin wana baysa da para nishta de sta da para minallahi daallana mewliyin suksa tun ge wala wa kana bach ke un ge wala kadar salna rusulam min qabliku de na sh pagambad tar akhir de surata वला کذرسلنا رسول من قبلك یقینا لگی دې دی موږ ډیر پیغمبران سره مخ کی او جعلنا لهم ازواجا و ذريه او موږ هر رسول د دې لپاره بيبيانه و ذريه او اولاد دا د اعتراض دوی دوی کدا پیغمبر وي مې پیغمبر هو چې تفريخ ته به کار واده د خوخذي وبچینی الله دې په خوانو انبيو هم بچو او دا یو قسمه په دې باندې دی تعریض دې په هغه داسې کی او خوا ده دنه انکار کوی چې د پیغمبر اولاد دی نه بل خدای وایي چې موږ د ابراهیم علی السلام اولاد یو حاجی باکل هم وینو تاسو د کوم غالي بیا را لایي و جالنا لهم ذریات ازواجا و ذریه موږ ګر زولیا غیده لپاره بیبیان او زمان اولاد و ما کان الی رسولین بلې تیر زدیداو که پیغمبري موږ چې کوم معجزه غواړو ما غراړه کنه و ما کان الی رسولین نشت دله نشت دله طاقت دی پیغمبر اياته بیاات جنادي او معجزا الا باذن الله مگر په حکم د الله لكل اجل د هر نيټه لپاره کتابون لكلي معنا دا ده چې هر نه کا نيټه لیکل شي دا د ريم جواب ريم سوال او جواب ريم سوال لیداو چې توای زريشتنه پیغمبري هم او بلکل حق پیغمبر مریم نمون غتان منو په موږ عذاب بولې ناراضي جواب یو شو د کتاب هر یو نیټه د پاره یو وخت مقرر دی چې کله غراشین عذاب به ملایږي او یاد دی معنا کوي امام نصری رحمه الله چې لیکل اچل د هر یو وخت لپاره کتاب یو حکم دا الله ای معنا ساده لیکل په حکم یو كتبو علی العباد دی د هر یو وخت لپاره یو حکمی یاغه په بندگانو فرض کیږي ای یفرضوا علاما تقتزي حكمته موافق د حکمت بدی باندې فرض کیږي يم الله او ما يشاء او يثبت قراني الله جو غني ويثبت با كبري دي حکامات الله راوليږي په بځای پردي سورہ س باندې حکم منسويږي یا يم الله ختمي الله رب الاول ذات ما يشاء او هغه وسوسه د کوفر او د شرک چي وګवाडी الله او او مضبوطي الله وصله د مؤمن کې ایمان او توحید درا واینده ام الکتاب او دی الله صحه دیا صلی کتاب چې هغه لوې محفوظ دي و ان منوريا نک بعض الذین تخویف الدنياوی تمونغه وخت یتا ته بازه غذاب نایدهم چې مونږه وعده کو سره او ن توفینک یا وفات تعالی را فف انما لیک البلاغ و تا دی رسل و علینا الحساب او مونږ اوولم یاره آیابین وګوري انانا تل ارضا چمن راتل کوزما کیتا نن کو سها کومو دلرا من اطرافه د طرفونو د دین مطلب دا د اوس م ایمان دا ندیریږي غاله نوک دی ګوري نه چې جعفرن ټول لګیا دی ایمان راډی او یا دې پماس کې دا دی چې ایمان راډی المراد منه فتح دار الشركی مراد د اسما کې د کومولنا د کفرو د شرک غسمه کا فتح کولنی فانما زاد في دار الاسلام فقد نقص في دار الشركي وای کما از مکه ته په دار الاسلام کی زیات شو نه د کفر نه کم شو کنه و دی له سوچ په کار دی په دې کې بس په دې به تر ایمان رال په کار دی والله يحكم والله فیصله کوي لا معقب له حکمه نشته د سوګ لري کوونکي رستو کوونکي او بدلونه له فیصلے ده الله وهو سريع الحساب ده الله د زری حساب والا وقد مكر الذين یقیناً مکر او فریب کله واکاسانو من قبل ایم چې مخکید داینو ډیر مکرونه کلو د حق خلاف او د عذاب نه د بچاو د پاره ففلل ال مکر جمیا الله لره د اختیار د مکر ټول او مکر او فریب کی تاثیر الله اچي اوس د الله وحده چې پجا کوي بچا کوي یا ففلل ال مکر جمیا الله لره د سزا د مکر ټول الله د ټول د مکر سزا ورکړي وا یا لم ما تکسب کل نفسین الله رب العزت باه غيچ کوي هر یو نفس او سي علم الكفار وزردي چې په بشي کافر له منوک بددار چې د چاره لپاره به خوانډم دا قرصنی او یقول الذين كفروا کافر نه ته پیغمبر ته اوس پیغمبر نه وي سفال فازو سره وای نبي الله السلام ديل لست مرسلا نه د پیغمبر نو کول دوایا کفاب الله شهيد بيني و بينكم کافر الله غواصما استاذ درمنزه مطلب دا د استاد په فتوی باندې زده پیغمبرینو او زم نه کافر الله غواصما استاذ درمنزه تبو تا تبو اوس خو دی وخت کیو د دم معنی دا دیو بندې دي او دا حنا فین دي کله یو الزام او کله بل الزام و یا الله شهیدا بیني و بینکم کافر الله غواصما استاذ درمنزه راځي فیصله په قران وکړه په تا بولهږي ومان انده علم الکتاب او ها سوق جوابي چاغه سره د علم د کتاب مراد دینا کتابیان اهلی کتاب چې مؤمنانو او یا تن عام مؤمنانی او یا دا بتوري قسم می ومان انده او زه قسم کوم باغغات چاغه سره د علم د ټولو کتابونو یانه زما او تاسو ترمنځ هغه الله ګوا دی او زه په هغه قسم کوم چې زه پیغمبر یم ته میمنه یو کنه امتیازات د صورت صورت ممتازې پري داوی باندې چې لهو دعوت الحق کې حق د بلنې یک आवाज د الله رب العزت دی او پري باندې دلیل الله پېښو دا صورت ممتاز ممتازې پري مثال د بلنې د مشرکو چې کباسه د کفه اله الماء بلدہ سورت ممتاز دے پدی مثال چا انزل من السماء ماءن فسالت او دیتم بقدرها بلدہ سورت ممتاز دے پدی آیت چا اللہوی علا بذکر الله تطمئن القلوب لما زلت صلت جیت منان رازین و پا قرآن رازین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم مکی سورت دیں ترتیب سود او ترتیب کی دیار لسم او په نزول کی 72 نمبر او نازل شید پسد سوره نوحنا خرابته مخ کی سر ادا چې مخ کی صورت کې مسله بیان کړه چې لہودات الحق دی په دې صورت کې دا دی مسله ورسره بل دا چې باغصورت کې مسله بیان کړړه نو دل وي ګوره دغه مسله رناه ده او د دی نه خلاف تییاره دهڅوک چې ددي خلاف کوي نهغا په تییارو کې پروت دی هغه د تییاروونه ره ته او باسه بل دا د چ هلته کې د حق مثال د کر کړړون د مشرک دېدي مثالی ذکر کړړو ممسله ذکر کړړی وه له دا او نو دلتا کین د مومن دا اکیدی مثال ذکر کئی بل کشجارتن تویبتن اصلوها ثابتن وفرغوها فی السمائن بل بحاغ صورت کې د مشرق پا با کفر بان سختی ذکر کڑوا دلتای مثال ذکر کئی امخ که دا مشرق اکیدہ ذکر شوا دا مشرق سا کی دا دا بید اللہ نا بلت آواز کئی دلت دا دیا کی دی دا مثال ذکر کئی کاشا جارتن خبیصتن چه دا دیرہ کمزوری و بیکار آکی دا, دا بل باگ سورت کی ویلیو چه دیرہ پیغمبرانو سر استحضا شیدہ دلت دا غی لغو نی تفصیل کئی بل باگ سورت کی دا ویلیو قد مکر اللزین من قبلہم سر ډیرو خلکو دا حق پرس و خلاف تدبیرون اکڑو دلدداغی سلوغ و نوازاحت کئی دعوه ده سورت ترغیب فی تیز تبلیغ تیزوال ورکی په تبلیغ بانده او تذکیر بی ایام اللہ یعنی دعوه چی ده خلکو تا بیانو کا او دیت ده اللہ رب و لزت نعمتونا او ده اللہ ده طرفا ترشیوی واکیات ورپیات کا چی ده او ایمان راړي و صورت کې سلور ځل لافز د عالم ذکر کئ او د هر علم نرستو جدا جدا مساللا رومبي ځل نه هم آیت کې لافز د عالم ذکر کئ او د هاغې نرستو ذکر گئی د انبياو سره جګړه د کفارو و ويم ځل پنولسم آیت کې ذکر کئ او د هاغې نرستو ذکر گئی حالات د مشرکان او خپل مسکین په 18 ځل باندې لفظ د علم ذکر کایې سره رښتما ایت کین خو د هغه نور څه مثالونه ذکر کایې د مومن او د مشرکو په سلورم رم ځل باندې آیات نمبر 28 کې لفظ د علم ذکر کایې او د هغه نور څه ذکر کایې واقعې د ابراهیم علی السلام هغه ځجر منکرین او ته الایفلامرا مدیبمانه باندې الله ربو لذت پویږي سورت کشبغ بابوندي رومبه سورت کشبغ بابوندي رومبه باب نه هم ايت پوری پدې کی دعوت او سورت دا بیا دلیل عقلی اوځا جرم مشرکینو دا لیفلهمره دې په ماه الله پوهږي کتاب ډیو ډیر ل کتاب دی انزلله او چې منږړ لګلی دتا ته ل تو خریجنناسا من دولهماتې د تییاروونه ا نورې ره د توهیت ته رنا د ایمان ته د ازرب به هم په توفیک ګرب دد اللا سراتې لاځې ديلارې د غیزات ته چې جووره ور دی ال حیدلی شودي نذا سوق دی الله الذی ھغا الله له چدہ د اختیار کړي دا لفظ الله په صورت دجر کې تاسو بیان ده د ماقب قبل تعالی د العزیز او د ال حمید تعالی او کمرفوشي ندا خبر شي د مقتدا چې هو الله الله الذی الله غزا ته لهو چدہ د اختیار کړي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه جسمانو کې دی او هغه جسمه کا کړي وویل للکافرین او حلا قد ده پار ده من عذاب ان شدید ان ده عذاب سخنا لن بی آیت کیوئے لی تخلی جنناسا ده دی مانا کئی مطلبی ذکر کئی امام کرتا بی رحمه اللہ چی دا خلق با پا قرآن سارا دا تیارون سنگوزی نوی بالکتابی و هو القرآن چی دا خلق دا تیارون رناتا کی خبس سارا پا قرآن سارا اے بی دعائی کا ایلیحی په سبب د دعوت سادی کتاب ته ته خلک دی کتاب ته راوبلا چې دا واوري نو د دینه به تیاری لري شي الضینه صاحبون الحیات الدنیا زجر ورکی منکرین د نبوت او صفت ذکر کئ د هغه چا چې به هغه کې تیارې نو ظاهری تیارو خبرته نه غاری خو الله وې ته دا صفاتونه واورا چې دا صفات پکې موجودینه ده د تیارونو ډک دی او زدلاده قران رڼا پکاردا الذین کسان یستحبون الحیات الدنیا چغورا کای ژوند دنیا الالاخره دی باخره او یسددون سبیل الله او خلق بندې دلاره د الله نه و یبغونا ای وجه او لټئ دی لره کوګواله اولایک فی ظلال مبید دا کسان دی په ګمراه ای لری کی چې دنیای غورا کړه باخره بامي خلق د کتاب د الله نه د د الله نه بندې نو دقت کا سان دي جدا پتي روتين تیار ولا هم دغدي چې سر دنیا په سحاي او هاي او منډا منډا او قران نه خلق بندي په خپلتي بندي او اما رسولنا مر رسولين نذليګل مغي سي او پیغمبر الا بلسان قومي مگر پجبد قوم دا ليو بين لهم د دې په اړه چې بيانو کیدی تا ور ليو بين لهم چې بیانو کیدی تا څه شي وته بيان کي هغه مفولي ولنه ذکر کړي هغه مک معلوم دی که نه چاغ به د الله پیغم ل و ب نهلام چې بیان کې دی ته پیغام د الله پهیو زل الله بمرراتې الله من یشاو چااله جو غواړي وې منشاو هد کې جاته جو غواړي په هو لاسې زله کم دغ الله د زوره غوره حکمتالله پهلهکه دررسله موص آیا نه ککنن لږلومونږ مثال سلام <سؤال> په نهو مونګه پایتونونه زمونګه ان آخرج کو مقا چبا س خبلقومم من زلوماتې د تیروونه النور يرناتا نغور ده صد و بار موسی عليه السلام خلق د تیرونه پسې استو کتاب ولوړو موسی عليه السلام چې خلق د تیرونه است نو د موسی عليه السلام د بل قوم او لږ لشي بل قوم ته ونه جبد دواله یووا نه پکاره دایي چې هاري حکم کی د هاغین يرون کې موجوده چې د کتاب د الله رب العزت بیان وته کین مونږ وته یلو خلق د تیرونه رناتو باسا ظکرهم بیايام الله یاد کدیتا عبرتنا کوه قیامت ده الله ايام الله نعمتونه ده الله عذابونه ده الله بس مراتنه عبرتنا کوه قیامت دي چابه انعامات کډو بچایا عذابونه رالي غلو طول و ذکر کا ان فی ذلک الایات یقینا بدیګید ایردلایل صبارین صبر ده هر یو ډیر صبر کوونکی ډیر شکر گزار و اس کالم دا تذکر د عذابونو د نعمتونو موسی علی السلام شروع شو, شو. کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وښکره مات الله علیکم یاد کې نعمت د الله په تاسو اېز انجاکم من ال فرعون کله چې خلاصې درک تاسو لاره د قوم د فرعون یسومناکم سو الاذاب چې رسول تاسو د دا سخت عذابونه او یذبحون ابناکم او حلالو لظامن تاسو ویساحون نساکم جنبی پر خدیس تاسو زنانہ فِإِنَّ ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ او په دې کې امتحان اوس د رب تر اف راځي لوي او استاد نه رب کوم کله چې اعلان کړه او استاد رب لئن ک تاسو شکر ادا کو لازیدنکم نو زو زیات کم مهبتو رستا سو والا ان کفرتم ک تاسو شکر وکړه ان ربې ان عذابي لشدید د ما عذاب ډېر ځات او موسی, موسیٰ عليه حندک فروانتم ک کوفر وک تاسو ومن اچا فی الارض جسمک گیری جميعا ټولو ف ان الله بے شک الا لغنین بحاجته حمید نصایل شوی دی موسی علیہ السلام خو فزاحت سره بیانو وک او جواب ایسو قوم تو سویلیو مې هغه څه تفصیل مخ کی ذکر شید سر سر روان دی چې کوم بسر ډیر ناراو کړو دا مسلې نو منلی المیاتکم نبو الذین دا دین باب دی سینا اتل السماات پوری طریقه ذکر کې جدال المشرکین مال انبیاء چې مشرکان او د انبیانو سره جګړه پکما مسالې کې کړي و هغه مسله د توحید و علمياتکم آیا نذر هغه له تاسو ته تا نبأ الذین خبر ده خلکو من قبلکم چې تیر شي موږ کې تاسو نه قوم نوح و عاد و ثمودا د قوم دا نوح علی السلام د عادانو او د ثمودانو او ولذین من بعدهم او دها اچا چرسوده د عینو لاله مهم ال الله نپژې د لاه مګ الله حالتېڅ جات هم رسلو هم بل البات دغلیو دیته پی غمبران ددي په وااض او دړیلو فارت دو دی هم دیوه پهسکلوله ساخپلفی افوا هم پخلو دغې کې یو مطنب داې چې د د هغوی خولی دا کې لاده د غوی د اوواز بندونه یعنی لاس کې خدلل په خلل دا څه معنا او لري او باز ولا مې حقیقت څه په عمل لپاره حقیقت باندې زه زور اور به د مسله بیانولو نه چپ خپل به ولا لاس کې خور او یادا کې نه اده به بندول نه چې مهنت به کو چې د اواز بند او او شي بل او دا کې وخت کوم رښتیا مسله څوک هم کوي په کم ځای کوي نو چا پیر نه به کو هی یو په یو تریکې سره بل په بل تریکې سره او د دې ټول مهنتونو د چا الفاظ به یو شان د چا به بل شان چا هغه جبب نرمي دي چا بسختي سوق په پجبه هیڅ نه وي ولا کله مننګک په پټو پټو تارونو پسې ګرځي یو خابل خا غرض او مقصد بیرې چې دا واسب نشي یا فراد دو وی هم کې خودی هدیلا سن احبل فی افایم بخلو خلوبامی چې انبیا وب بیان کو نو کور به سن شو کولې کانون نو ده بتابیدو په دې لاسونو به چا کنه لګول نو که زمما وسوي کنه ما بدا چل کړو ما باغه چل داغا بیوسی یا فردو ایدی اوم بی خودی و گرزولی و لاسون اخبل فی افاهم بخبل اخلو مرادتنا دمکی دا کم یو تای چپ خلابان که ننده چل بوکو آغا بوکو و کالو او اوه دی انا کفرنا منگا انکار کرده دی بما دا هاگه مسلینا ارسلتم بی هی که تاسو رالیگی لشویی پاگی نی تاسو چی کم خبر کوی منگی ادو منونا و انا لفی شکن یمونږ به شکې منما دغه مسینا ته دوونه نه ک تاسو را بلیمون غې ته مری بکک شک کېقالت رلو هم ویلو د تا پهې غمبرانو ددی اف الله شک آیا دا الله په یوالی کې تاسو شک دی پاتېرسما السماوات ولاردو داسې الله چې پیدا کوون ک داسمانو دځمو کو دی د وکم را بلی تاسو فرله کوم چې بخنو کې تاسو د من ځو به کوم دګناوستاسو. ویا اخرکم الی علاج المسمن اور سږی تاسو یو نیټه مقرره ده روسو بغی تاسو الی علاج المسمن تر نیټه مقرری نو مقرری نیټه د فارسو کرستګی معنی مطلب دا ده یو اخرکم او برسې تاسو لرا الی علاج المسمن تر هغه نیټه مقرری پوري په آرام بغیر د تکلیف نه قالون دی بوت جواب کیږي ان انتم نیټه تاسو الله بشارسللونا مګ انسانان زمونګې س چل لئي. سا جومنو س چل پوشي مونږ خوم ستا پهشان د انسانان یو اقل را کش دی په خپل خاو بک پوهږ تريد دونانو غواړی تاسو ان تتصادوونه چې بکئ موګا اوما دغ سه کا یابددو اابونه چې بعضتيړوشررانو دمونږه په تونونه بسلطانې مین راړی مونږ تدللی لګاره کا سنا الله رامه الله تفسیری مظہری کوي وي وي واي برقومه ولهم حبيب ابن ملاشيره وريدلو هغه ولور کلیوا او قاضي ثنا الله سبحانه وي واي برقومه کې بوترا سجده به حجت کو نه با رسول ګويم کې فاتونا بسلطان مبين ويجب خوندې عجيب خلق دي کې بوت ته سجده کوي دلیل نه غاړي او ک پیغمبر و توي راضي زمانه سلامونه نغې توي بسلطان مبين رالی موږ د دلیل قالت لهم رسولهم او دې پیغمبرانو دلای ان نحن نیومغا الا بشر مثلکم مگر انسان اناسغنی ولكن الله یمن علی من یشاء لیکن الله احسان کوي بچاتې وغواړي مینه بادی د خپل باندیګانونه او موږ به په احسان د نبوت کړهلې پیغمبري راکړې دا وما کان لنا ان ناتیکم بسلطانن او نشته د موږ طاقت تراړو تاسو دا له بهز الله بګ پهجاادب د الله په توفیک دله وال اللهفل توقل المؤمنونه خاص پهله د ځان سبارې مومران فماللهنا اوسدي مګله الله نه توقلله على الله چې منګ ځان ننسباررو په الله وقد د ه او الله خدلي د مونږ د لالارې زمونږه والله ننس بررن ماله اضې صبر کوو پاغې چې تاسو تقلیفون را کوي مونږله قال الله فل توقلل مطکیونه خاص په الله د ځانو پریزان سپارونکېقال نه کفروقالهله نه کفرو لرو سرړیم کاافرانو پیوان بهه نخپلو تهله نخې دی ته د با د کفارو لا نخې جننه کوم من اررض نه او به بااس تاسولاه د د خپل ملک نه ګوره من عرض نه زمونږ دې ملکه اغې به بالکل ناشنا کړو دا غزا یو سیدون کې امبیا بوي وسام شې غره موږ باندې ځای او باسو تا خو زمنګ ملک دی نو چې به به مسافر تلو لکدلو تل السلام ونه هغه ته به ډیر سې دي وسم دا غ طریقہ دا او له تاوذنا فی ملتنا یا بتا سر اگر د دین زمون ته فاو ها اليهم مهنتون بشوروی په دې چیره ده دي کلیو حق پرست چې تاو می masala بیانای دین بیانای خدا دا چې خفري ده خل پټه بهتری ده بیاسم ن شته خو قدین به دا امتحانات برازځ نو دا تسلیم ده چې خپ کېږمه دام بیاو تهویل شو د غوی سره شو په او حالله مرب به هم دوه به وکړه الله د پ غمبرانو تهله نولیکن نه ظالی می نه چېخوا مخاب من حاللاکوو ظالمان وله نسکنن نه او اوس به تاسو ل راپ دزمک کې من بعد د یمپ د نه الله زمان قدرت د تدین بیاوه. ې برو کومه ذالک لمن کللی مقامی مقامي دا داواادوه چا سره دا چې یریږې د پیشی زمانه وخوااف و, و د یریږې د عذااب زماه وفتهو د خلکو لهسهه کارو دله د الله رحمک وښل به کارو داعذاب نهپنا غ ختل په کارو نوفتهو ب طلب د فتح وکه طلب د فیصللی وکړه بیاو یادې کافرو وخوابه او نامادشه کلو جببارن حریو سرکشا حانیدن و ایناد گر زدین نم ورائی ہی علاوات دے عذاب دے دنیا نا جہنم و جہنم دے ویسکا بمائن صدید سکولے بشی پتی باند دے عبود وینو زونہ مطلب سدے دے تباشر سنگ تباشر دنیا کے بمازاب را گئے و آخرت کے بعد اوزخ کے پروتین یا تجرہو ہوں گھٹ گھٹ بسکی دے عبود را فلا یکا دے یسیقو نځ دې بنای چې تیر کې د لاره په اسا نه وي وياتی الموت راځي به من کلي مکان نه د هرت طرفه یعنی یو یو سپېړه یو یو ګټه هغه بده مرګ او ما هو بمیت نبیدې ملکیدونکې مرګ به پرایซีนه هم ورا ایذاب غلیزه او د دین علاوه د دی عذاب ډیر زیات سخته مثل الذين كفروا بربهم بی مثال دا خلکو چې کفر کړل په خپل رب اعماله مملنه ددی کرا ما دین پشان تد ایرو دی اشتدد بھیر ریحو که تیزا والو زی سی لئی فی یوم ان آصف ان پا غرس سخت دی سی لئی والا کی لایک دیرونا دی با قادرانشی علاق می لایک دیرونا مم ما کسبو دی با قادرانشی داغینا چی دی سکڑی دی علاشین پا حصیز باندی ذالک هو الزلال البائید داگ د گمراہی دیرہ لری مطلب صدیم اللهی کافر کرنے کا عملونه کړی دی نو مثال ادا سې لا کچې د په درمن کې یو ډېرې لګولې خدا ډېرې د ایروي او په دې هواو چلی یو چلیږي هغه ختم کین دا مثال لا کافر د عمل له ډېر نیک عملونه کړی دی خو سلې د کفر په والوته نو ټول لا ختم شو علم دران الله خلق السماوات والاردو په دې د لفظ ذلم د دې نه رستو ذکر کای تبردا علی حود مشرکینو دتا بيدار خپلنا حالت د مشرکان خپل مسكين چې مشران به د مشرانو نبی شي علم در آیت الګوري ان الله خلق السماوات والارضا چې الله پیدا کړی د اسمانونو او زمکا بل حق یې په اړه ځکار کوله دا کوه یې شاکو غوړی الله یذحبکم نو بوزیتاسو وياتي بخلق جدید اورا بولی مخلوق نوي وما ذلك لله بعزيزه مددکار په الله باندې سګران تبارز ولله جميعا تاربشدی الله تا تول فقال الظعفاء و ابو يركم زوري په قالو په یلم کی دنیا کې چې کوم مریدانو د نورو په سر روانو چاته بوئی للذین استكبروا هغه کسانو دګه تکبري کړه لوہی کړه مراد نسوک دین امام نصیر رحم الله همو صادتو ور و اساو الذين استغواهم عن الاستماع الى و اطباعهم واذا ها خلق مراد دینا مشران دید دنیا او د دین ار خلق دی ته داخله کی گمراه کړو دوکا کړو دا غی خودونه انبیاء او ته د انبیاء او د تابعدارونه د انبیاء او تابعدارو ته نو ال لذین استكبروا ار خلق ته بووی چې دنیا کی د دین دا ورې دونه بنکړو اننا کنا لکم طبان من غساسو تابعدارو تاسو بصیر روانو حالان تم مغونونهنا آ ی تا تړري کوونې زمونږه من عذا الله د عذاب دلهنا من شینشي کاروای ب له ح الله کالهمونږ د دایت کړوي د هدنا کومونږ به تا داات کړو س اونالینا براب ده پهمونږه جزنا فریاد کوو عام ص و که کوو موږه مالهنا من میسه نوشته د مونږ د وقال الشيطان وبویسدان به بخلو کې کی جګړه کوي بلو کې بيوبل سرن خطين يا بو يس غلطيو ابو يس غلطيو وقال الشيطان وبویس شیطان اعلان کوي م라이 وتا ده کې جوګه شي وين خطيب منبر توفيجيين لما قضى الامر هرګله چې فيصلو کړی شي دکار شیطان بو ما ته غوګه شي ان الله هداكم ما الحق الله واده کوي وتا سره واديشيا او عادت وکم ما مااد تاسو وتا سوسره اخلاف تو کوم ما خلاف کړي تاسو سوسره فقامم د سره خلاف کړه وسم د سره خلاف کوم وما كان ليا عليكم من سلطانين نو مالرا تاسو خلاف څه دلیل و الا ان دعوتكم مگر ما راو بللي فصجبتم لي تاسو زما قبلتي او کړه شیطان و لي گمراه خوځکې ډېر به خونده خوځکې چې ما را بللي وې خو تاسو زما د بلنی قبلتیا بیا کړی وو په پټو سرګوم کړی وو دا تاسو سم نه کوئ چې تاسو سره دلیل شته و کنه ما کان لی علیکم من سلطان ما سره خو دلیل نو واسبیس تاسو په پټو ما په سیر را روان وایم فراتلومونین ما ملامت کوي ملامتیا ما ته مو آیې ولومو انفسکم ملامته کې خپل ځانونه او بل مطلب اداره ما کان لی علیکم من سلطان نو مالارا پداس سزوره الا ان داوتکم هر مارا غبل لای فاستجبتم لی نطاس قبل تی او کلا زما سم مطلب او ما کم یو پسټ د کم یو پسټ ززور شه ومه کم یو خطه پر او ما چې جماعت تمنی پر خو دې کم یو لمستر کی باندې کړي چې قران ما وره او بس ما خوې ټی وی بسو وی سیار بسو ګوری نو تا ماوی وی ګانې به زو ګورینو تا به زو ما وی د دې قران مجید چې درس کیږي پروپاګاندا به دوی خلاف زو کوي نو تا به زو ما وی د افلانکیځي کې ګناه شروع ده دولګي بګیږیږي دله به زو ګینو تا به زېما کنه نور به زو خو صرف وی اواز کړو ته هم په زور نه وای راکاګلې آتا ز ما او مان الله طلاتلومونی ما ملاماتو کوي هله کوئی هر بس دې دعا را تا کو ډیر ډیر زور آور دی دغه زور اور به د قیامت کې یوه جزو وړو کمزور و ما حزر فواز کلو نور کار پروتل ستاو شیطان اسی وبانه کړي د خلکو اني دې سړېک لکه اراده وکي خپل ظلم د خپل نفس دا ډېر لې خطرناک شي دي اې دا سړېک ابوکې نو شیطان سړې سري سم نشي کولې بیا شیطان بو يفلات الومونی ولو مون فزکم ځان ملامتګه ماګه ماګه ماګه مو آیا فزان تو کړنیو توګه تکا. به مسره کوم وسنیم قبل انکه د فریاد تاسو امانتم بمصرخیا می تاسو کوم له انکه د فریاد زما انی کفرتم ما خو انکار کړلې د ما د دینه شرک تمونه چې تاسو زو شریک ما د الله سره من قبل د په خوانه محکم جز الله سره شریک کړو ما انکار کړلې بس ذبی زارم د دې خبرینه د دې مطلب ایدارې انی کفرتم ما خو انکار کړو ما دهغې ذاتنا نه عشرق تممونې چې تاسو سره ضی صدار ګزول او من قبلو پخوا تاثبتوي زهخ ډیر شکر هم ده اما د هغه منلونه ان کار کړلو تا سوما په سریر را روان ووي ان نه الی می نه ډر لې ظالمان ی یقی نن ظالمان دد د پااره داعزاد په او د خلاللهین ناممننو دن نه بکړیشي اکسان ټیمانې را وړی دی پهاملو سوال هاات عملونې کړی دی کو جننا تنیمجنتونو ته تجریتج بہی کی بہ منتھہل انہارو لامذاغینہ نہرونا خالدین فیہ میشبے پدیکے ازن ربہم پے زیادت او حکم در اب ددای او توفیق در اب ددای تحیۃم بے شکشی ددای او بلتا یہ پے جنت کی سلامن سلام, سلام بئی علم درا کیف ضرب اللہو بی زینا سلورن باب دیکي مثال د توحید او د شرک علم درا آیات نو ګوری کیف ضرب ہو تسانغه بیان یلا مثلا مثال کلمتن طیبتن دونی پاکی د کلمی پاکی کژراتن طیبتن مثال پشان دا غونی پاکی دی اصله ثابتن چې جړی مزبوتی و فروا فی سمای او سانگی خطلی په طرف د اسمان توتیو کلها ورګی خپل میوی کلحین بهاری وقت کی به اذن رب اپ حکم دربد دی و یضرب الله الامثال بیانی اللہ مثالونا للناس دا پارا دا خلکو لا اللہم یا تذکرون دے دا پارا چی دے سوچوا لا اللہم یا تذکرون چی نصیتو آخلی دیں مطلب سدیں دا مثال دے دا مومن مسلمان دا کی دے او د عمل مراد دا ونینا دا یو مثال دے چیو دا سی ونی چاگا مضبوط ہے آر ٹیم میوور کئی دا سی ونی پا دنیا کی کجورا دا چې جړې مضبوطي تنه مضبوطي میوي پارټ ټایم کې موجودي ګور ډيري میوي داسې چې هغه وتاه پرې موسم نه ملاويږي لا کاو سنن سبا ګورا نو هغه سره املوک نه ملاويږي داسې نشبا هغه اسپینس پدې دغه کې چروا باسي سشوتن نشبا دی هغه ازون نن سبا نه ملاويږي داسې ډيري میوي دي جمعې چا نن دی موسم کې نه ملاويږي او کجورا دا نو دا دی کم کسم چې دو وخت کې ګرونه ملاويږي هغه لاندې کجورا مېلاويږي اوچم مېلاويږي خپل موسموم مېلاويږي بل کجوري عبادت مېلاويږي بشماره سیزونه دي د کجورو چا مېلاويږي بل دا چې د کجوري تشبيه زکه ور کړل دا چې د کجوري د کجوري دا جلا دا د فائدې تنای د فائدې پانی د فائدې اوغه میوهي خود د فائدې فائدې پای کې دا نه وروکم د فائدې یو یوشید غرزول نه هر یوشید فائدہ دی نو دا مثال د مومن مسلمان دی چې دا عقیده لکه د کجوري د جړې مضبوطه ده, ده اوس کړي رسیلې راضی یرت یو خو یو قومه نه عذاب راځي عذاب جدا شه دي او چې عذاب نهې نو پوسلې باندې به با تاسو چې تک کجوره نړېدلې نه دی دیلې چې صلې رااله کجوره ولړول او دا نور ټولونه نه لړې نو مضبوطه د مؤمن مسلمان کډیر شکونه پیرای شي یو طرف نه بل طرف نه شوبحات عمل به خراب شي پانی به تیغ ورږي شي څنګه به تی ماتي کی خدا لړوله دا ورږي کی نه او بل د عمل مضبوط ته ترای مضبوطه ده او فرایض وبندې کلکولار دی او د څنګه دا به برخه تللی مطلب دا دی چې اکیډه مضبوطه ده نو دا اعمال الله تقبلیږي او دا مؤمن مسلمان دا رمضان خانم نئی او جمع گلم نئی چیگنی بس صرف پر رمضان کے تراوی دی او پر رمضان کے ختم دی او رجل عباس او جمع گلم نه چی او جمع بل جمع او اختر خانم نئی چی یو اختر بل اختر مزل رازی او نور خیر خیریت تینا تو تیو کلاها کل حین ام بیزن هر بیها بے ہر ٹیم دا اللہ تابی داری اکیده عمل روغا او هر ټیم دا الله تعالی په نو دې هیڅ ټیم کې د فائدې نه خالی نه نو هر ټیم کې دا الله رحمتونه په درو لري او مثال کلمتین حبیثتن او مثال کلمې ګندا اړومبې کې مثال د کلمې نه مراد کلمې طیبه نه مراد کلمې د توحید ده اوب لیاګه مثال له دا کیده د مسلمان چې د مومن مسلمان عقیده دا ډېر اکلکا ونه ده کلمې د توحید یو اکلکا ونه ده د جل جلي قران مجید دا تازګیږي په قران سره د دې چې دونو ترکی راځي په قران مجید سره دا په شک او شبهه باندې څوک ځای لور نشي او مثالو مثال کلمه خبيثه امثال کلمې په ليتي چې کلمه د شرک ده کشجرتن خبيثه وشاند غوونی بی فائدې ده خبيثه د په ليتي نه بی فائدې ونی سو کوئی هندره مراد ده ترخه اندوانا او بهر حال دا یو تشبيه ده یا اس په قانون او یو تو سات کبا آسانار استل کې دیشی من فوق الارض دز مکه د پاسنا مالا من قرار نه دی لاره سمزبوطه علی مطلب دا دی الله د کفر د کلمی مثال نه دی مړغونی یاد ترخی دی اندانی د ترخی اندانی غونیدې چې جړی نه او ون هم نه ایده خو باز یو سوز لیدا سین کی لو له اشاره ورکه د زمکه نه را لړې دی نه د مشرک دا کی دی کله مشرک عقیدا د دې بنیاد پر سباندې نو دلیل مضبوط نه وي اور دا ډېر زر ختمي نه بس توحید او ته بیان کا یو آیت توته وای نه عقیدت تل راغلي ده یثبت الله الذين امنوا مضبوط الا مؤمنان بالقول الثابت فينا مضبوطه الحیات الدنيا و دنیا کیو فی الاخرته او قبر کی مراد اخرتنا قبر او برزخ دین چې مومن مسلمان لا الله کلقوال ور کی بدی کلمه باندې دنیا کې هم او بیا په قبر کې هم چې ملائکه ته دابوږي مړ ربکانو دی وی زماره بللایي هوښردار چې دنیا کې رب پې جندلې وي ويذل الله الظالمین حتاقی الا ظالمان ويفعل الله ما یشاء کای الا سجوغاری الم ترئ الی الذین بدلو نو نعمت الله کفرن دې زینا پینځم باب او په دې ذکر زجر منکرین ته تخویفه او بشارت تخویف ذکر گئی زجر تخویف ذکر کوي منکرینو زہ بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته الم درات تنقری الی الذین کسانو تا بدلونه نعمت الله او دا الیت د پار د محکین محکی یذل محکی الله الظالمین الله ظالمان گمراہ کوي ولی زکات به بدلونه نعمت الله کوفران به بدل کړهونه نعمت الله په کفر سره او حلوکم هم دار البوار او د نیک خلق قوم کور د هلاکت تا جهنم جهنم دی یا سلاونا ذنکی باغتا و بیاسل قرار او ډیر بځای د وسیدو دی یا نه دی الله ګمرا کړی د زکا چې دی دو کفر ټیکدار او دو کفر مشران ګرځیدلې خلک د دوزخ په طرف روان کړي وې وجالول لله دای تفصیل له چې دی خلق کفر تسنګ وردن نکړه دا خلک د دوزخ تسنګ وردن نکړه و وجالول لله اندادن دی مقرر کړی دی الله د پار شریکان لی یذللون سبیله به دا پار چې خلک گمراه کې دلاره ده الله نه مقول تور تو تمتعوا فیدوا اخلی فان مصیرکم الالنار تاسو په سیدا اورته ولې بادی الزینا منو هغه امور ذکر چې باغی عذاب رسته کی ته واځه ما هه به مې ګانو ته چې ایمان را ولدی وکي مصلاتا چې قائمه دي مونځ او ان فیکو خرچ کړي دي مما دا رسنا رزق نام جوړ کړي دي سر والانیا تن پټوخت کاره من قبل مخکې د دی نه ان اتتی یومون چ را دا بهشي داسې ورځو لا بیاون چې نو خررسول غست پاغې ولا والله خیلاړو نه دوستی ف دنا کا الله او الذي خلکه سماواې ولاړدو د شپګم باب او په دی دلیل نقلی او واخلی دوړه د گئی ک پی اسباب پیس ته تو هیيد الله الذي الله غذاات دی خلق السماوات ولاړ ده چې پ دا کړي د انله من السما مع راورې د بر نه اووب په آخره جبي من السماراتو باسي په دی سره می دي ریسک لکوم د پااره د خوراکستاسو په سخره لکوملفلکه او کار کې لغولی د ستاسو د پاه کش ل تجرېفل الببحري د دپره چانې په دراب کې به امرری پهکم د الله رببول لتهخره لکومل انه او کار کې لغولی کار کارکی لگولی دستا سدپارا نورو سبگمائی دائی بینی چاہمیش دی روان و سخر لکم اللیل و النهار او کارکی لگولی دستا سدپارا شپا و رز ف آتاکم او درکڑی جیتا سلا من کلی ماں تورہا غصا سألتمو چتاس محتاجی آگیتا سألتمو مانا دا چکم یا من کلی ماں تولہا غصا سألتمو چتاس دا اللہ نا غختی یا می غختی یا می غختی و ان دعو دون متلائی کتا